Depresioa muga gabe edatzen ari den gaitza da. Osasunaren mundu erakundeak zabalduetako datuen arabera, munduko biztanlen euneko bostek du depresioa. Britania handian berriz gaitz hori sendatzen lagundu beharko luketen adituek psikologoek dute arazua deprimituta baitaude, Juan Jose Miguel. Britania handian egindako ikerketaren arabera bertako psikologoen erdiak depresioa du. Psikologia elkarte Britania rak egindako ikerketa honedio, oren delorte batzuk psikologiak eta psikologoek prestigio hundia zukatela bretzaia hundian, baina azken urtetan euren lamaldintzak asko okertu idela. Lan gehiago egin behar dute denbora berean ordu estrak ezeizki ordentzen eta osasun publikoan presio hundia dute tratamentuak moztu eta erantzunak alik gehien zehazteko. Horrez gain, psikologoiek eguner egunero gaizioen tragediak entzun behar ditu ze. Askotan, hogei egunean eta horrek uste baino, mina hundia egiten nomen die profesional hauei. Psikologia elkarteak egin dako inkestaen labera, bretzaia hundiko psikolog depresioak jota dago eta zailtasuna ditu bere lan egiteko askok lan utzi tzi behar izan dute egun munduan irureunda berroetamar milioi persona daude depresioaren eraginpean eta itxuraz gaitza neurrigabe zabaltzen ari da. Osasunaren mundu erakundeak du, 2005-arren urtean depresio izangoz dela munduan desgaitasun gehien ere duen gaitza, lanera joatea gehien galeaziko duen gaitza alegia. Depresioa gainera beste eragospen badu, zaila dela neurtzen Eta sarri gaixoei leporatzen zaie, gaitza aitzaki gisa erabiltzea lanez egiteko edo bere ardurak saiesteko.